påmge altt om geo Ja då er med ende li igång med episode 1 av Ge på Norge og dette har even l lenge på med har gugla og undersøkt og mejler rundt forbier og Endelig kan man sette oss ned og starte da med denna første episoden. Så detta blir fryktelig spennende å se hvordan det barker i vei. Jeg det blir en del respons. Jeg er veldig åpne for ris och ros. Og tilbakemeldinger. Det är med... Veldig avhengig av å, å få utover. Så Jonny, denne første episoden ska man prata om i dag. I dag har vi planer om å høre lite fra et event som du har vært på, Irene, med noen danskor. Og vi skal også ha et litt cash-udlegg. Jeg skal ta en liten tur ut og se om jeg kan finne en plass hvor... Jeg kan få lagt frem en cash. I tillegg til det så har vi også en konkurranse på gang. Så følg med, så kan du vinne fine premier. Ja, Jan-Jørgen, hva du på med nå da? Nå holder jeg på å preppe til et cash-utlegg. Wow, cash-utlegg. Ja. Jeg skal ut og kikke litt. Det er litt sent på kvelden, men jeg klarer å holde meg under. Jeg må ut litt. Og da har jeg fått puttet en del ting i cashesekken min her. Jeg har med meg litt hyssing, jeg har med meg en saks, jeg har med litt forskjellige cashboxer i både ja, liten til ekstra liten størrelse. Og de er jo litt stilige også da. For eksempel jeg har en sånn type som cashestein, hvor du kan putte en liten, liten lapp inne under steinen. Jeg har eh, noen mindre bokser, som standardbokser. Jeg har petrør, og det ene er jo litt spesielt. Den fikk eh, i en eh, cash-børsta, så og den tänkte jeg skulle det Den har fint pyntet med litt sånn børstas... Petrør som er fint med sånn børstas eh, tråd rundt, for å kalle det, det da. <laughs> og så har, ja, så har jeg en porte her med litt sånn andre typer cash, for eksempel en tomat cache har et bringebær cache og så litt andre typer. Så, og lite ekstra logger. Så da, da har jeg liksom litt å velge med når jeg kommer hen til som jeg har sett på. Eh, problemet er jo det at eh, hvis du er rundt om i byen og sånne ting som det, eller nær sentrum så er det vanskelig å få lagt ut en cash for det det, du skal jo ha en så så lang avstand fra hver cash. Men jeg tror jeg har en grei plass hvor kan var mulig å få lagt ut. Jeg er litt spent kommer inn der, om jeg kan, kan få puttet inn en cache akkurat der jeg kan ligge. Det kan ju være det ligger en blå cache der fra før, og der får jeg ikke lov å legge den ut der. Nei, er så, nå se, ja, så nå får vi se når jeg kommer inn over. Spennende. Det må vi holde oss ja. oppdatert på. Ja, ja, ja. Så tar jeg turen hen over. Ja, ja. Hva er det du tenker på da, når du legger ut? Tenker du på favorittpoengen du fær, eller tänker du på opplevelsen du gir cashere med? så er det litt opp og ned, for det, det er jo noen som er veldig FDF-jegere her i byen, så hvis de kan få ut en del cashere her, så det de bare kjempefornøyde. Nå hørte jeg faktisk akkurat at det var et utlegg, ikke så langt unna der det var, så det, det var litt artig til å komme ut nesten samtidig, ja. men da ble det kun noe men uh, i den ledningen här så uh, har jeg, tror jag det kommer att så bli den lustas uh, cashen jag fick. Och jag kanske skriver lite om den, så sånn inte den personen som la ut eller som gav den till mig. Eh uh, vill syns det lite mer processa det den i brygg. Inte sånt. Nej ja, men detta hörs bra ut Janne, då glädjer man sig fortsättelsen. Ja. Mm. -hmm. blir jag på prep här om jag är klar. Jag gör det. Da begynner jeg å med, med krasjen her. Ikke langt unna nå. Det er begynnelsen av å få et bra Og da er oppe med... Og da har funnet plassen hvor jeg hadde, som omtrent. Men det er litt forskjellig sted hvor jeg kan legge ut krasjen. Så jeg tror jeg må kikke litt Vi har en busk, blant annet. Vi har, ja, vi har en stål som jeg kan putte på. Og kanskje jeg skal ta og ut en cash-stein her. En cash-stein, de er jo Så jeg lurer på om ta og det, faktisk. For plassen som er här, det er ikke så langt unna ja, det er faktisk en steinkast unna butikkerne, så kanskje jeg kan kalle cashen for det. Og så lägger ut en liten cash -stein. Det tror jeg tar og gjør for denne gangen. Så får vi bare se her. se, nå må jeg ta så plott litt inn på mobilen her, om koordinatene der greier med koordinatene. Ja, sånn. Har jeg har lagt den inn en gang, og så prøver jeg å legge den inn, legge den inn to eller tre ganger. Så jeg sikker på at det blir sånn riktig koordinat, så jeg prøver en gang til. Sånn. Og da hadde vi lagt inn koordinatene på nytt, og de ble jo nesten helt like, så det, det tror jeg lager.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 det pleier å gå greit. Det er ikke så mange blå i Kristiansand, heldigvis. Sånn Selv <laughs> om det er veldig gøy med blå, det er det. Da mister jeg helt opp. Ja, du er løystein, det er løys den, Ja, men det har du også. Noen ganger men... hjelper, hjelper det faktisk å samarbeide med en god venn, og gå på og vente sånt, det er helt opp. Jo, men da tror jeg jeg tar turen hjemmeover igjen, ja. Gjør ja, det. Også var det en mordover med deg på utlegg. Ja, takk for det. Så takk sier eh... jeg. Da er jeg på vei hjemme, kommer jeg til å tenke på, Irene, du har jo natur på event. Ja, jeg var på ett event. Jeg og sønnen min sover men jeg var på ett event- eh... I, ja, var det, det. var i november. Eh, danskarna kommer igen på rådhuskajen i Oslo. Men du får ju be nå, vad är egentligen vänt nå? Ett event, det är en samling som blir utlyst i god tid för självsamlingen är. Där folk kan komma och träffas og etter deltar du på et event og logger det som at du har deltatt, så telles det som ett funn da, på lista di. Eventene er åpne for alle, og er så hyggelige å være på event, så det anbefales eh, virkelig. Det hørtes jo veldig spennende ut. Men hvem er det som har arrangert eh, dette eventet? Det var eh, fire dansker. Han egnet etter Brikok. Och så är er Erhansen pch.dk och Holmtego. Då må vi mau höra mer om det nu. Ja, jag hade med optakern så det kan man höra på. Det var snåv film. Yes. Då är mig klar event? Jag Är du klar Sovie? Ja. Det ska være ett event på rådhuskajen i Oslo. Danskerne kommer igen. Er du øvdøy på dansk da? Eh, litt. Kan du nok på dansk? Eh, litt. Ja, si en ting da. Eh, jeg kom från Danmark. <laughs> ja. ja, det var bra. Men jeg har gjort klar så vi sin første TB. Det är en skihopper. Hvorfor är det en skihopper da? Fordi det är den sporten jeg driver med. ja. Det blir bra. Förhärmar som nu kommer vi uppdagade den då. Det är eh, fint ved i dag. Det er sol og härligt. Lite kallt men frusr du? Eh, nej, jag fryser ingen. Men det är lite kallt. Ja, det är lite kallt. Ja, ja, nej men förhärmar som jag ser nu kommer danska da, snart. Ja, hallå. Ja. Välkommen till Norge. Tack. Tack dig. Tack. Ja. Det har varit länge. 5 5 timmar idag. 5 timmar. Ja. Så vi hjem til Danmark igjen. Ja. Det er... Var det for å cache? Ja, både og. Lige for å se byen, og for å finne noen, noen cacher i Oslo. Har dere funnet noen cacher? 18, tror jeg. 19? 19, ja. Litt forskjellig, eller? Ja, ja. Jeg har vært her før. Jeg var her for et år siden, og kiver cache. Jeg fant i 18, så har vi funnet... Mm. Ja, hva har vi? 15. 15-20. Jo. Både øst og var de var gå to veck. Virtuell. Virtuell, Det precis. Och eller? Är det veien hjem, Det är i om en halv timme. På seglarfärd så vi ses snart farväl. Kan man bara spela sån snabb? Vad har ni i kachesäcken? Er det något speciellt verktyg ni alltid har med på cachetur? Coolt. Ja, det er essensielt. GPS? Ja. Ja, her er et kort og litt magneter og litt ståltråd. Ja. Litt tau. Ja. Det blir vel ofte sånn det som er i lomma, at den bruker... Ja. Lommelykt, ja. For multitolen? Ja. Alt er berett. Han har også spidere. Speider, ja. Det er lite litt urettferdig, ja. Men um, i Danmark, da, er det bra å cache i Danmark? Ja, det synes vi. Har dere selv lagt ut någon cacher i Danmark? Ja, 130, tror jeg. Så dere anbefaler nordmenn å dra til Danmark? Dere anbefaler norske cacher å komme till Danmark? Selvfølgelig. Ja. Er det forskjell på danske og norske cacher? beholder det hint? Nej, det tror jeg ikke. Der er forskel på, på øh, terræn. Det som I, I radar som en treer, det, det er måske højere ved os. Ja, I er vant til bjerger, og I er vant til mange ting. Det har vi ikke øh, i Danmark. I hvert fald i bjergområdet, ja. der, der er terræn. Ja. Det er, man kan sagt, det er mange fømmer i Danmark. Selvom de måske ikke er så svære som jeg opp. opp. ja, altså, har oppholdt meg i Vi er lagt til 4 i dag, og det var Nei. Nei, det var bare litt. Ja, ja. Ja. Ja. Ja, jeg har vært selv i Danmark og Køsas. Tror det var en femmer, det var under en bro, du måtte en stige opp på. Komme hjem? Nei, i nærheten av uh, Aalborg. Ok. Ok. Å mm. ah, broen. Det er også en Nei, ikke, ikke Det var litt utenfor Aalborg. No ok. Uh,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 Ja, si. ja. Ja, ja, ja. Ja. Det der med at geoklassing er gratis, det, det koste penger. Ja. Har du lyst til å utdype det mer, eller? Har du lyst til å si mer om det? Du har brukt mange penger på... Ja, det er jo brukt rigtig mange penger på utstyr, øh, lykter stier, våddrakter, øh. alt mulig. Også denne her turen, selvfølgelig.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 Ja, under den. Da skriver vi ja, sånn at vi er Det har også kikket litt lenger opp på Facebook-siden vår. Der kan du trykke like, og da blir du opptatt her på våre fremtidige konkurranser og podcaster, og en tølt annet. Når det gjelder premier, så har vi noen flotte premier. Vi har for eksempel noe som det er kaldt. Vi har en pen som du kan bruke, sånn at du slipper å ta våttene, sånn at du kan bruke mobilen. Og det er jo veldig praktisk. Den har vi lagt med. Vi har lagt med en klartilutlegg-cash-e. Så har vi også lagt med en av våre egne Geopold Norge-penner. Og de finns det faktiskt bare 31 stykker i hele verden. Og de er laget også opp i uh, forskjellige cache-farger. For eksempel vi har rød som er eventfarge, vi har jo grønn som er standard cash og så har vi blå som er mystery-cash-farge. Så det er det du kan vinne denne gangen. Så hopp in på Facebook-siden, så får dere ha lykke til. Da har vi kommet til sluttet av denne sendingen. Men Irene, vad skal vi snakke om neste gang? I neste sending så er du, Jonny, ute på en kersetur. Og du har fått et intervju med CEOen til den kersen som du tog. Og vi til å litt om jag kanske sakke lite grann om multikasser. men vi ta en liten sakning om heavy har det med hävi säcken i år. Och så har jag tagit en first to find där jag tog upp eh ljudupptagaren och lagat ett lite inslag. Så det blir en sändning med lite akvatiskt